E nësi radiallahu në hu të regon se pejgamberi a rejë selam ka thënë, dashuria për ensaret është reguës i besimit dhe uretja për ensaret është reguës i hipokrizis. Trasmeton imam Buhariu Këto hadithe mundësohen nga gjamian bret.com